Zientzelik gaude eta astero esaten dugun bezala, azta azkena iristen denean, gurekin, bueno, azamarko dugu, azta azkena de, iristen denean, teori haridun guztietan, zen ikustuta ditu dituzaitu dan guztietan, imanol, euri harizuela. Guztietan ez dakit, ba, uneko laro gite bai, agian, ez? Hombre, estadistika hori oso errexada. Edozein astelein aste arte doztegunetan ere euriekin duelako, baina bai, bai... Bai da es, bai... Asteazken geienetan ere eurie ari. Asteazken eurie ari dun guztia huetan zuek etxean gozo gozo irratian zuten arizaeten bitartean, ba hemen erretik itik, zintzerik irratitik, ba iman ditzen diogu dela gure literatura txokoan, ba gomendioak ekartzen dizkiguna, astero astero. E, eta gaurkoan zerekin etorri zera? Gorkoan, ba, e, euskal e, idazle eta marrazkilari lari banaren e, ba, liburu albun polit batekin txikitzen zaretenean du izena eta usue alberdik e, idatzi du eta aitzi berrak erretak e, marraztu mm -hmm. e, ba, e, Usue e, alberdi e, bertxolari bezala esagutzen dugu nura? Horixe bera, bai mm -hmm. Mm -hmm. Bai, e, aur literatura ere e, idatzi idatzi du. E, hau ez da bere lehenengo liburua aur literaturan. Eta bueno, bai, oo kaso honetan e, agion berria dena berarentzako da albun il, ilustratu batean e, aritzea, eta Bai, ordain arte oker ezpanago eh bueno, e, narrazioa, izan dira gehiago edo gutxiago ilustratua, baina oo kaso honetan ja album bada, eh. Ba, Gizu formato berezia dela, albun ilustratua. Na, historia ba, testoarekin testoaz gain ba, irudiekin ere kontatzen delako. Nola bateko, ba, erdizkako eh, lanbanaketaba dago. Uh -huh. Eta testua, bera, zer da testu-testua ala bertxolari zairagatiba, pues, bertxotan ala zandesagun rimarekin, poesiarekin, edo la egina dago. Eh, bueno, E, en balauka, balauka pixka bat e, en Bertxoleritik Baina, bueno, e, esango nuke e, e, Zea licentzia literario bat erabiltzen dula Eta da, e, esaldi bera Esaldi, bueno, esaldi asiera bera erabiltzen dula e, ma, Hain bat aldiz, hamalabaldiz, okorreztanago Eta esaldiak, e, esaldi horrek ematen dio titulu aliburuari txikitzen zaretenean Eta ordan planteatzen du Bueno, Azkenean Peter Panen eh, Peter Panen zea munduaren aldarrikapena egiten du edo nola bait ere haurtzaroaren aldarrikapena da Peter Panen betiereko lurralde hartan bezala ba, hemen ere ba haurtzaro aldarrikatzen da ba, leku perfektu bezala eta horren kontrapuntuan edo jartzen da helduen mundua eta bueno ba, txikitzen zaretenean, hau eta besteak gertatuko daizu bai esaten zaie helduei Liburua egiesan eh, Liburua bat ditu zeiltasun pare bat ez, ez da errexa eh, a, narrapatzeko. arrapatzeko Azteko eh, Testoak hori esaten du Txikitzen zaretenean etxea keraikiko dituzude Edozein sokondotan Eta bertan kabitu izateko Bezain txikiak izango zarete Demagun ez hori batean esaten mm -hmm. Karo, hau narratzeileak gazteko Ba, suposatzen da, aurro bat dela Eta suposatzen da, elduei egiten digula orduan da eta gero bukaeran gainera gu erabiltzen. Orban da, gu eta zuek. Orduan e, irakurtzeko pixka bat eh daite zaila da. nahi, aur batek jarri bertu. Hor, paper hori hartu egin berdu. Eh, eta hasteko ba ez da normala aur batek helduari liburu irakurtzea. Mm -hmm. normalen izango zen, ezta? Ba, heldu batek aur bat irakurtzea, baina testoak ba ez du ezu horretan laguntzen. Agian, agian e, Uxualberdek idatzi zama lu txikitzen na izenean etxeak ere ikiko ditut, edozin sokondotan, eta bla bla bla bla alegia, eldu batek irakurri eta elduak esango balut xikiten nahizenean, asko zer errezago izango zan testoa ba, testoari aurre egiteko baina bueno, horrela planteatu du horrela, ja. karo eh, eh, liburu hau irakurtzen azteko ya, erabaki egin berdegu eta demagun, elduak erabak itzen dula, honekin ba, katson dira bilatu berdula aurrarekin Orduan besango dion, ziorrenera esanbazko luke, bat txikitzena izenean putuzputzu ibiliko naiz ba, lehenen gorrian esaten nahi, ez nahiz lanera juango eta putuz-putuz putu ibiliko naiz eta horrela ere bitere ba, aurra provokatu ingo du baina bueno, be beste aukera bada ba, eliburua serio serio hartzea, eta orduan ba, aurrak eh, aurkozu ba, lehenengo irakurketak atxon deuzko aur txikiekin egin daiteke bezala... ba aurchikeekin eta oro ba, gurasoak tontoarena egiten ikusteko problemarik ez aukatzen aurrekin. hori adinen gora egin hala ba, zailagoa da, ez da. Mm -hmm. Eta e, beste aukera da ba, aurra ba, serio, bueno, serio edo e, irakurtzea serio bat planteatzea eta aurrak ba aur kozkorrago batek heldu bat irakurtze bai ademagun 8 bat urteko aur batek helduari irakurtzea eta orduan bai. Orduan esango dugu txikitzen zaretenean edo zarenean agian singularrean hau ba, dauein godezu mm -hmm. eta bueno ba, behin e, langa hori gaindituta ba, bueno, liburu oso interesantea da e, gaiarengatik gaiarengatik eta bueno, gero ilustrazio aldetik ere oso nire bintzatasko gustatu zeitz e, haitzi berrak erratanen lana politia da, ba, indarra ondikoa da eta bueno, aurrak beti kolorez agertzen dira, elduen el mundua txuribeltz horrela piskatriste batean bezala eta bueno, beharri ba, Bere zer da ematen ditu nala holkuak edo ironiz jokatzen du ba, elduo txikituko baginean nola jokatuko genuken edo, edo bestela besterik gabe jolas bada? Bai? Eh, ba, Egie esan nahiko kritika zorrotzen egiten du elduen munduari. Aldo Hortatikko filosofikoa da, ba, edo ba, nola daiteere heldu ohi aurpeiratzen digu, Ba, gure bizitza tristea dela, e, pff, askotan geiegitan serio ibiltzen garela, gauza ba, importanteak edo diskusioak jartzen ditugula, eten gabe ba, ba, mendian gabiltzanean, ma sustak ibiltzen hasi berrean, ma ma eta diskutitzen aurre edo atzein berde hon. Bai, ba, bigarren horrean behar dut zela. Hor duan, ba, ba, ma kritika serio, da, eta serio hartu dut, bueno, serio. Neurrian, baina ne hartu egiteke bat zea ez elduei, ba, belarri eta tiktire egitea bezala ez da, esatea ditu eba, joa. Ba, izan zeitezte pixka bat, ez alaiagoa, azuen bizitzan, ez hain serioa hartu gana. Mm -hmm, pentsatzen dut ere... Tartu dut oso filosofikoa bihortu egiteke. Ez, pentsatzen dut ere, bai, bai, ba, bai, bai, bai, Ba bueno, lana ere, ahondi izango dela, eta irudiak ere e, kasunetan, ba bueno, garrantzia handia izan behar du. Bai, bai, du, ari gamen. Hmm. Bai, e, aitziberren lana, bueno, esan dut, e, nire pertsonalki guztatu, zait e, oso irudi, bueno, erain korrake egin ditu, erabi du arkatza, koloretako arkatza, eta txuribeltezko arkatzarrunta eta bietan ere ba o, ba ekspresibitate handiko irudiak sortu ditu. Bai, e, horrela e, batzutan askotan erabiltzen den e, aur literaturan erabiltzen den ba, horrela aur batek egingo balu bezala marrazkia, bai? Mm -hmm. Eh aur itzurazko batek, ba bueno, eldu batek. Elduek egiten dago bezala aurren, aurren imitazio, ezta? Mm -hmm. Ezta bueno, bai e, indartzoa da. Bai, ondo polita. Mm -hmm. azala, gu, hemen asala daukago aurrez, aurrez daukagu liburu osoa Baina non berta, ba bueno, dira ez dakizen, ba Baina ondozen agoit gora aur, bai, eh? Bai, Tilo, bai? bai. Ba, oso polita da asala bai. egisen, e, irudia hu, e, ahondian e, Tamaño aldetikan liburua, ogeita, bisentimetroko adez, ta oso ahondia bueno, Ertaña, esango mañoa hau poster batean izango da, ola, ba, ba, ba, da ba, ba, batean, denak, eh, olatua baina unabe ni kean chiquia nikusten dut baina indatsua. Bai, bai. Politagaña denak es etxe baten inguruan orleiotik ateratzen telaturai gota ba. debatea bestea aurrean. Bai, bai. aur batzuk mozorrotuta gaude. Ba. Danak ere irripartxu, musuko ri, jolasteko gogoarekin. Bai. Ba, oso, oso azal polita egindu. Akatezak, akatezak. Liburua bera pamielak egindakoa da, horrek ere normalean ez izaten dira olatapago gorrekoak eta ez naiko ondo egineko liburuak, ez? Bai, bai on, ondo zeindutako liburu da, kalitatezko paperarekin, eta liburu ederra da, bai, esku artean edukita, e, bai, gozatzeko moduko da. Eta prezio aldetik, bueno, amairu euro jartzen du fitxen, balio ditula, uh -huh. pentsatzen del liburu dendetan hor nun baiti biliko dara, eta amairu euro inguru. Mm -hmm. Ondo, es? Bai, bai, ondo, et, etzeka leztiru ditzen, eh, daugan kalitatearen zako mm -hmm. Hori bakoitza baloratu berdu jakine Oida, beste la liburu te, beti esaten duguna, ez? Es? Beste la joan eta... Ego orixe Hori da, ez? Digo, ez, balago ba, bertan, bali buru eskatu, ekartzeko, eta aztebet edo bi auki etxean, eta gero, bauelta Horixe, bera Eee, bale, fos, ondoi, Manol ez dakizu behar gehiago komentatzeko dokasun, bestela laba pixka goberatu berrio fitxa teknikoa eta? Bai, bueno, ba, bauri, fitxa teknikoa em, txikitzen zaretenean, em, usu alberdek idatzia eta itziberrak erratak ilustratua, pamiel argitaletxeak kaleratua, hogeita mabi horri alde, hogeita bi karratu, e, bueno, hogeita bi biderro, hogeita bikoa, legila, hama eta kalandrakak eh, gaztelania eta galegora itzulia. E, Liburua okeraztenago izu alberdik e, orkestuen esantzuen, sariketaren e, baterako edo orkestu zen, e, e, sobreretzun irabazi sariketa. Alden ere ipatu dut, e, liburu e, zaila da, ideia hona da, baino nagian e, hartu duen enfokeak ba, ba igual ez du, ez du erabat asmatu, baina Baina, bueno, nik ditu bai, ditudan irakurketa molde horiek erabiltzen madira, interesantea da. Eh, interesantea da, eta, bai, li, magiñal liburu asko zere okarraoak horzea ikusten dira eskuz eskuta. Bai, bai gomendatze gomendatze gomendatza. Ikustenen unores eh ficha horretan, su kayak patenten en horretan, va sei urtetikorako entzako gomendatuta dago hori beti ere nei ko relativo eta ez atenamune. Su kayak pato hori ere baiekin daiteela, le nago el duo chiquiar i la curri. Esta, ben, hau en su penchatu goso, ain berrio chiquituko habla, eso la jocorota igual es. La diñoreta dikorra va zauta Horzatzen nahi urtxiki batekin irakurtzen denean, 6 urte baino gutxiagoko aur batekin, maun iru urtetik sei urte bitarteko edozen adinetan, horren aurrak hasieran ikusiko du jolaz hori eta ziorren eragian galdetuko dio helduari ez da hizu, eta zu txikitan zertara jolazten zen, nuen edo ez da elduaren e, aurtzaroa edo ekarriko da maigainera, eldua deseatzen, karo, Eta orduan eldua segituan hasiko da batei eta kontatzen, eta aurrak pum, segituan ere ulertuko dugu, uf, eze, da, ze txapa datorkion gainera eta moztu ingo dio, ziurrenera, eta gainera aldi berean aurrak ere esango du, ez ez azaraz, zu, zuetzea aurra, aurra ni naiz, eta zu eldua zera eta zu horzaude ni zaintzeko, zeke utzi txorra da. Haida. Bai, orduan, alda horretatik gan interesantea, ba, aurrak e, ba, a, e, bakoitzaren papera, bakoitzaren funtzioa, zimarratu ingo edulako. Eta gero, baina, ba, aurre elduagoa denean, sortzi bat urterekin, baina, hor ba, beste, irakurketa behar, ba, fleksiboagoa ba, egin daiteke, sortzi urtetik aurrerakoekin, eta auskalo, dbh edo, inkluso, batxilergoan edera, bide daiteke pixka bat itzegiteko, ze, ze arrakala dagoen, eta ze, ze nola da, gauden, ba, agian, i, lubaki baten bi aldetara bezala, ba, aurrak eta helduak ez da? eta aldorretatik horretatikan bad zer da aurren mundua, zer da helduen mundua eta leen, ma, lehen ba grabak eta baixoan joen aipatu dugun tonutziren ba e, filosofia guzti ez da aurren iriary buruz eta abar. Mm -hmm. Está e, aldarri gatzena bat da ba, iria eta kaleak oro ba, gaur egun ez direla bater egokiak aurrentzako ezta. Eta zen mazmuga dituzten ma, aurrek ba, kalean lasei holastu alizateko eta honetaz guztiaz ba bueno Ba, şu kalusea ekar dezaken estadoidak. sortu daitezke, eh? Irakur leia pizka bat. adinduagoekin, eh? Ba, bai hala xe da. Bueno, ve Manuel, ¿qué vas a tu? Mejor batean gurekin egotagatik eta vamos, benetan benetan urrengoan daitzen dizugula ja ateri euskitzu eta mm -hmm. vamos, Cristo, en Cristo neguraliaekin, eh? Mm -hmm. A la izandadilla A la izandadilla, seguro, esa merdula llave, estela, agure, vamos, barata, hecho polvo, claro <risa> Bueno, ahí, da, pues, ahí, y, ahí pues, ahí ahí da Ahí, ahí, da. Vale. ahí da, ese remedio está, ahora en no está, dirá, ahí va Pero ya es indir al dato, está Y alguna el día charre, <risa> merda Vale, va, bueno, a mí es que gure que no a ti Vale, no hay